Boas tardes, señoras e señores, aquí desde a Radio Samboy, desde 89.4 a nobel, punto 4 da ECM. Seixan vostedes benvidos a este programa en lingua galega. Galegos novais de Radio Samboy. Vamos co equipo e despois cos enderezos. O equipo hoxe, temos que desculpar o noso compañero xurio que non pode estar aquí, pois, connosco hoxe. E las vías de son, gracias a él, pois podemos salir ao aire, como se suele dicir, a Fernando Fernando, moi boas tardes e hai que queñes fala Armando Fernández donde vamos a debullar cousas con diferentes persueiros que xa temos en carretera, como se suele dicir e xa están en parrilla e vamos a falar con eles vai, penso que vai sair dun programa pois feiticeiro, como casi sempre, ou sempre Así que, amigas e amigos, para encetar un programa que é mellor que poder puñer un pouquiño de música que Fernando por elixando estén preparada. Bueno, amigas y amigos, tenemos o primero convidado que es un poeta que pienso que conoce un poco Cataluña, sobre todo San Boi. Pienso que sí. Eh, vamos a dibujar cosas con él, vamos a darles buenas tardes a José Casar. Muy buenas tardes, José. Hola, buenas tardes. Como estamos por ahí, como bien hablábamos a mí con pues, en fin, menos frío que ontem, pero... E que sí, tonte Non, xa vai facendo menos frío. Notase que vamos cara a primavera, non? Si, sí, si, sí, xa se nota xa. Moi ben, que salen as flores polo menos. Pero e que han non saliran tantas flores? E nos viñeron bueno, un pouquinho d'agua non e nos viña nada mal. Non viña mal, non. Bueno... Eh, vamos a escomezar entonces, pois pues, eh penso que ti coñeces eh Boi, eh, por ikus os arredores, porque tiraches bastante tempo por aquí por Cataluña. Bueno, estuve vivindo en Cataluña desde los 8 anos hasta que me xubulei, hasta fai un par de niños ou tres. Holi. Eh, si así que coñezo algo de Cataluña, si. Sí. Un pouco así, están Barcelona máis de 30 anos. Uh. <laughs> Entón te coñeces, vamos Un pouquinho Conoces un pouquinho Sí Porque En San Boi estiven desde pois uns 11 anos, máis ou menos Ah, oh, entón te mm. boa relación con San Boi Sí, moi boa, moi boa Non se chofai de novo Non, non, en San pues... ademais foi un pobo dos que me marcaron Sí Pois pues esperemos que te marcaran, pero para ben para parabén. Muy ben. É si foi. Eh, bueno, eh, como foi eso de facer poesía, marcharte para Galicia, facer poesía, veixo que estás metido en moitos aventos, como foi todo esto? Bueno, non sei, mira, eh, eu sempre ando ben metido en poesía, sempre me gustou, pero unha vez pasou que alguén me veu ver un festival que que facía eh, retais bar, e mm -hmm. en San Boi no no Teatro de Calniño. Ah, si sí, en Calniño, si sí, estamos aí colado. Pois elí um, un señor que me veu ver que se chama Francisco Muñoz, que supoño que coñecedes por aí. Sí. Pois dixémonme que fóra ver unha representación de, de poesía escénica que me iba a gustar, que me ia a facer moito que me ia gustar moito, etcétera. Uh -huh. Bueno, eh fui a ver. Uh -huh. Un día ali a Masía, e desde entón xa non deixei de, Ostras, de, ma, de visitar ises, ises eventos. Na Masía nada máis e nada menos, ali na, nese de fermoso paseo. Si, sí, na, na Masía de San Boi, ali no... Aí, bueno, chamas a Masía, pero é un local. Si, sí, si, sí, si, sí, un local, eh, si. Sí, eh, sí, eh. Na Rambla de San Boi. Exactamente, si. Sí. <ríe> Pretiño o, a casa do Concello. Eh, Si. Sí moi pretiño, moi pretinho, sí. Sí, sí. e Ya día desde entón, pues mira non sei, gustoume tanto ese, uh -huh. esa forma de poesía escénica que non deixei de, de ser asízo como público e de participar nalgún, nalgún evento porque veixo que tamén eh, <coughs> eh, ves dunha parroquia falanos algo desa parroquia que xe deu tanta sabenza donde máis que seguro que terás máis dunha poesía de dúas eh, feitas desta túa parroques de Rivas. <risa> bueno, si, sí, é unha sin Rivas pequenas, moi pretiño onde estou vivindo agora, no bueno, mesmo concello. Uh -huh. É unha aldea pequeniña, uh -huh. moi bonita e moi, bueno, eu, como comprenderé despois, si sí. sí que lle teño un cariño moi especial, moi especial. Hombre, e tanto. É, poemas dediquélle pois Alguns, bastantes. <risa> fai, no sei, fai pouquinho, eh, publiquei un, un libriño de, de poemas que se chama Pretiño do Mau, precisamente, que ah, é o río que pasa pola, pola miña aldea. Claro, sí. <risa> o Mau, sí, señor. Sí, señor. E, e como foi ese... Como surdiu a idea de organizar está pues, está esta, esta competición esta competición de poesía pues, esa competición de poesía precisamente esa lo que yo falaba antes la poesía escénica en la que está uh -huh. eh, la que me presentó el y eh, ¿Sí? para Eh, que a coñecín desde entón, sí. eh, eh, en San Boi organizan un, yo, o que se chama o Llobregata Slán é o mesmo. Sí, sí, sí, están Eu participei nelas e tal. Uh -huh. E cando viñen para aquí, eu tiña moitas ganas, digo, sería moi bonito que nun concello uh -huh. pequeno, no rural, que non hai ninguna, non, non se chega tanto este tipo de eventos, porque a poboación é moi menos densa, claro, e, uh -huh. e tal. E, pero para pe min era algo que que tiño moitos ganas de poder facer porque pensaba que era moi bonito que podía uh -huh. que podía funcionar moi ben porque poetes aquí hai a fondo. Sí, sí, sí. <risas> hai moito abondo. poeta, eu non sabía que había tanto. Moitos poetas aquí, sobre todo aquí, pero en todos lados, eh, pero aquí nesta zona eu penso que a música e poesía poesía é algo sí, sí. Que, que que abunda. Porque entonces, e eh, e eh, Que, que cales son as normas para participar nestos eventos neste pues, evento de poesía ten que pues ser en mira, galego en castelán no, eh, mira, hai unhas normas básicas, o idioma pode ser calquera idioma uh -huh. calquera idioma, non está uh -huh. limitado a un idioma só nin o castelán, nin o galego, uh -huh. nin o catalán pode fazerse en calquera idioma no, no que o poeta que irá facer uh -huh. ehm Eh, característico é que os poemas teñen que ser propios, eso sí teñen sí. que ser de autoría propia uh -huh. yo poeta tenos que dicir en menos de tres minutos o poema non pode durar máis de tres minutos non é penalizado desde bueno. uh -huh. eh, tres minutos de, poe de poema e eh, non se pode facer servir atrecho trecho o máis característico, o sea, non se pode partir nada que te axude a, a interpretación, uh -huh. ten que ser solamente a voz e a entonación o corpo uh -huh. e nada máis, non? Eh, o máis característico é que o público é quem decide o poeta que máis, que máis eh, lle gustou, e é quem pontúa o poeta non <risos> hai un xurado especial nin, nin que sea técnico no tema de poética, ni nada senón que é o público quem decide que poeta é o que máis lle gustou é quem vota Por lo menos ti, ti vexes aquí e levaches supoño que se volves aquí vas traer algo de Galicia aquí que xa o deixache aquí Pero, polo menos, le baxe algo de aquí. Bueno, e quén refiriste a este tipo de evento? En toda España hai máis de 30 sedes de Slam que participan nun Slam nacional. Uh -huh. eh, eh, nos queremos inscribirnos neso, queremos participar uh -huh. no Slam nacional. marcha adiante, eh, acabaremos che, eh, esa, esa posibilidade E... Eh, en Santiago hai unha sede de Slam que precisamente este ano pasado, en outubro en outubro do ano pasado celebrouse o nacional eh, de España, e aquí o nacional de poesía de Slam uh -huh. en Santiago de Compostela é a única cidade que hai en Boxe no circuito oficial de Slam uh -huh. en, en Galiza pero, home, troixen algo de delí, pero xa estaba aquí un, un anaquinho deso <risas> <risas> Supoño que máis dunha vez che dirían e sentirías bueno vainos recitar un poema vainos dizte vainos falar de Rosalía <risa> máis de vez xo dirían, non? Alguna vez me dixeron que estaba facendo cousas rosalianas, pero no. Bueno, no, no, no sempre, bueno é inevitable que falando de poemas en Galicia se fale de rosalía ¿no? hombre claro, eso eh, é, eh, é inevitable eh, eh, eh, eso no. é imputable, eh, que se pode falar non no pode ser de outra maneira no, no, no, no. pois, pues, que polo menos ti como ben dicía si antes que ti le baches levaches levaches o máis valioso que é a, e, esa escritura, esa poesía porque levase a Galicia, e ahora tala levando ás aldeas que sí, temos eh, que dar xas grazas por levarla, por levála ás aldeas, que a xente da aldea ten tanto direito como a dunha cidade máis grande Bueno, é que o reto máis importante para min nesta nesta aventura que, que, que encetamos aquí ahora entre uns cantos, eu propuxo aquí a uns cantas persoas relacionadas ca cultura e tal e, e gustou e a ideia, lanzámonos pero o reto máis importante é traelo precisamente ao rural, que é. é o que máis a mín me apetece, é. é o que máis me gusta porque se non queda sempre limitado ás grandes cidades e aos, aos sitios de moita poboación non? Sí, sí. E, e ao rural Efectivamente, tamén merece, porque o rural tamén existe como poeta, como poesía. É tamén, porque moitos e dos poetas saíron do rural, eh? Básicamente, penso. Porque nas cidades, sí, non vamos a dicir que nas cidades no, claro. grandes ou pequenas, pero saíron poetas, pero é que do rural saíron moitísimos poetas. Sí. Hai poetas labregos, hai poetas labregas... Eh, é eh todo, hai en Galicia. Sí, sí, sí, sí, sí. Pero moitos. Uh -huh. sí. Bueno, e quin zona es, che digo, nesta, neste, neste entorno eh, rural no que eu estou vivindo é eh, que me encanta. Então, pois pues, hai muitísimo arte, muitísimo arte uh -huh. poético, e eh, moita música tamén, eh. sí, Pero, sí. pero eh, o arte pues, de poesía é incalculable, eh, uh -huh. moito, moito. Sí. Porque o mismo a, a música a poesía, van culleitos, culleitos da mán, eh? Sí, efectivamente. Porque, si, por exemplo, tú estás recitando non se que aquela música de fondo, que parece que te está elevando, parece que non se tá só, parece que non é tanto. Pare... Bueno, a música sempre acompaña calquera situación, calquera mm. cousa deste tipo, calquera actuación teatral, en que sea. Pero, eh? pero por si sí sola, a Eu penso que a poesía É a base da música sí, señor, sí, eh, sí, Despois sí, a poesía sí. ven a música efectivamente sí, sí. Porque primeiro ten que tal A poesía e despois ten que tal sí. Porque... a, a música Todo eh? o valor que ten Mu a música Moitísimo eh, Olle, canto xa que estamos falando Entre poesía e música mm. Musicaronxe algún poema dos teus? Pois non Unha vez, dixero, me, algún me dixo que oh, tiña gana de musical, de algún poema, pero non, eso nun, nun me non me pasou. Non te pasou ainda, pasará, no. pasará. Ten bueno. en conta que nos, eh, xa nos dicen moitos, non sei se é se verdade ou é mentira, pero somos talismán para as persoas que entrevistamos, eh? Ai, polo, que ben! Polo tanto, toca no, toc, no. Bueno, o, pues o, mira dije, se, o, se, se eso chega a pasar Xa vos chamarei deciros, Mira, tiña razón que so de Stalismán <risa> Exactamente Porque eh, eh, Cuando entrevistamos, por exemplo A persoas eh, Porque mira, tes que solamente fixarse Nosotros nos fixamos moito nunha cantante galega, bergantiñana eh, Bueno, unha muller Que, en fin se canta de maravilla, filóloga que é SES. Sí, pero, cando dixas vengan diñana, xa pensei nela. Pois é xa. Si habidas cando chegou aos estudios de Radio San Boi cunha guitarra, eh, unha guitarra e unha persoa o acompañaba, pero era que a sí. guitarra acabou de outro acompañando, é sí. vela hoxe que xa ten un grupo. Sí, sí. Por iso che digo que... É Carai, pois eu non sabía que estivera aí a ses, madre mía. Sí. Levo le ponendo xe a, a xente no meu taxi cando estaba traballando, sí. e sempre me preguntaban que quen era ese artista que lle gustaba tanto. Pois era, nada máis e nada menos case. Pois si sí. sí, estuvo aquí en Barcelona. Bueno, veo dar moitos concertos, eh? Sí, eso sí. Eso sí. Concertos veo dar moitos que outros sempre que podíamos, chegábamos no a... a, a a Bela, non? A vela claro. con el animala, como Xavier Díaz tamén, outro, a, a outro bon. outro. Sí, sí, bon. <ríe> sí, Por sí, eso que Xavi, Xanos xa dicía ela, dicí pois pues si sí que sou destalismán porque desde aquela me dreipa arriba. <ríe> o sea que ten, xa temos a a ¿Haces? Sí, sí, a certificación de que é verdade, eh? <ríe> Por eso xe si digo que eh ti mais máis cedo que tarde, ba, a tarde, vanche a buscar algún poema, eh? Eu agora o que agardo, de verdad que o día 25 veña moit veña xente bastante a vernos e que, que, que disfrute da música e da poesía que van facer os poetas. Oh. Eso é o que teño metido ahora na cabeza. <risas> que me fixo en un poema, pois só me estarei encantadísimo, oh, ben, claro. eh, madre mía, eh? Pero, pero ahora o que teño ganas de verdade é que enxer eso. Teño, temos pensado que, ao millor, podemos facelo en algún outro recuncho tamén do, do, do mesmo Concello, eh? Uh -huh. Non só nos, nos centros socioculturais, senón alguna vez faremos o mesmo evento, pero Pode... dentro de outro, Pode de outro ser... recanto. Exactamente. Pode ser nun aire de mallar do triu, eh? Tambén podía ser <ríe> Por que no? pues, sí, sí. non? Ahora non se malla o trigo nelas Pois pues, podías facer pues, Exactamente, eh, claro sí. utilizado para algún moi interesante <ríe> sí. eh, eh, Donde ides a facer este este evento? Pois pues, eh, no centro sociocultural de Inquide Bóveda Moi ben, Bóveda, si sí. sí, señor Eu falei co Concello eh, pareceu xes ben eh, como uh -huh. só teñen que deixarnos o local para ese evento, e deixáronolo para todos os eventos que necesitemos. Porque ah, faremos cinco durante o ano, mais unha oh, gran final en novembro. Ah, moi ben, estupendo. O sé sea, que esperamos que en maio faremos outro, e, uh -huh. bueno, e despois hasta novembro, <risa> meses alternos. Sea. A ver se te vemos algún día aí que por que por Cataluña, sobre todo que en San Boi, pues que eu quería ir en en abril, agora por o día de Da, do libro uh -huh. o de San Jordi ah. eh, sí si que seguramente por aí andarei ah. a ver a, a, a xente que coñezo por aí que coñezo moita, e son moi amigos eh, eh, pues, un povo que, que me encanta claro. pois pues nada, como xa temos os contactos uno e do outro mandas nun sí. whatsapp e oi, que traen en tal sitio? Ai, pues encantadísimo, claro que te mandarei, seguro Conta con el y con el que estaría encantado de coñecerte en persona, desde logo Porque escoiteis moitas veces o vosso programa uh -huh. Pero como estaba escoitando directamente na radio do coche Normalmente, cando saía máis alo de hospitales, xa non se siente ver sí, Si, sí, sí. sí, bueno, cuando paso as hospitales de Calaplas de España eh, Si, sí, xa non soe tan ben ah, Había entre... Eh, bueno, estaba entrecortado Sí, claro, o, pero, o, pero, pero vamos, o ira unhas veces, estaba sí, estaría sí. encantado de coñecervos desde logo Pois, pues, o mismo porque hoxe non pode estar o compañero Pero sí. pero estaría encantadísimo de poder tamén falar contigo Que Xulio Couchil, co millor tes ouído falar del mil veces Sí, sí, sí, seguro, <risas> non o coñece en persona, pero falar díos e coín Sí, sí <risas> E entóns, pois, pues, eu, pois... Pues, eh, eh, Olle, que levamos xa 40 anos facendo radio, eh? Parece mentira, que rápido pasa o tempo, caralho. Sí, sí. <risas> Perdemos per, o tempo enseguida, eh? Sí, sí, desde logo. Pois, <risas> pues, eh, a ver se... Si, a ver se si San Jordi vimos aquí a Barcelona e eh, nos coñecemos en persoa, polo menos. Et, eh, veis aquí polos estudios que... Eu, Quero ir porque ademais, é que eu volvo ao tema da poesía. <ríe> é, é, é, é que non foi É que non sei porque en San Jordi fan aí a final de do lloveregat ah. es eh, Fana fan sempre se é posible, este ano pasado non pudo ser porque choveu claro. e granizó. Eh, sí. eh, sabes que lo que pasou é sí. que non se pudo facer fora, senón fano sempre na Rambla, el lino exterior, desde ah. ante de no exterior, no medio da Rambla, en frente da Masía. Ostras. Montan el día un escenario, fan elía día final. E é un espectáculo que que se pode non no vou perder. Hombre, e tanto que sí, e tanto que sí. Pois pues mira, cerquiña da Rambla estamos nosotros un pouquiño dixéramos un pouco máis arriba, frente con frente sí. a Escola de Música. Sí, sí, estive unha vez aí nun programa de... Me parece que foi antes da República de Moyano, un programa da Mañán. sí. Pois tamén falando de poesía nun, dunha vez que salí engañador dun, dun deses eventos aí en Nollo Bregato. Ah, moi ben, estupendo. Sí. Polo sí, menos, sí. Por lo é menos que... falamos cunha persoa que, te, que ten algún agasallo. Se donde andades. <risas> é que mira, e as redes son tan xafarderas... Sí. Que, sí, sí. que se enteran de todo. Sí, sí, descúbrese todo enseguida. <ríe> non fagas nada mal que se enteran rápidamente. Bueno, eh, Dubón, tampouco fagas demasiado que non saigan as redes eh, que tamén se enteran. Tamén, tamén, tamén. Sí. Bueno. Pois moi ben, eh, José. Eh, foi gracias. todo un placer poder falar contigo e esperemos vernos máis cedo que a tarde. Moitas grazas, moitas grazas a por por por darlle visibilidade a estas cousiñas que fan falta que, que a xente as coñeza máis. Hombre, e tanto que porque sí. Porque están funcionando, e hai moito hai moita poesía tamén aí, non baixa tamén. Ui, eh, moitísima. Eh, eh, hai moitísima. Eh, non se coñece tanto porque cando lle falas a xente de poesía, o millón, dice, sí. ui, esto no. debe ser aburrido. Esto Hasta que ser... non a coñece, cando coñece eso... Si, sí, eh. eh, eu tamén de... o, o, o... Bueno, o comenzo, bueno a min gustoume de sempre porque como lín tantas veces que hoi non acordo de ningún pero bueno, algún, sempre, te, sempre che queda algo de, de moito lerte que sempre che queda algo pois a Rosalía, por exemplo, nese caso cando era un cativo porque claro. bueno, tamén eh, como ben dixei xe ti estás na, no xubileu como estou eu e como está o compañeiro, estamos no xubileu pois temos que facer valer todo isto que se fixo sí. e se está a sí, Pois pues, é o que vos agradezo. Sí. Pois moitas grazas, Xosé. É aperta moi forte e hasta calquera momentiño Unha aperta. Hasta o mes que ven. Exactamente. Hasta o mes que ven. <ríe> moitas grazas. Grazas a ti.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 deixamos un poquinho música e vámonos ir á capital da Ribeira Sacra pero desta vez non vamos falar con o noso correspondente senón vamos falar precisamente cun un home que ten bueno, entre le máis teñen unha carnicería e vamos a falar con eles como é a carnicería real e a chamase Javier Vázquez Javier, moi boas tardes Boas tardes. Ora como estamos? Ben, ben. Aquí en Cataluña non temos non temos frío. Eh? Non sei aí como andará, pero aquí non temos frío. Nada, eh? por aquí tamén temos unha tarde moi boa. Ah, iso é. Bueno, está a punto de romper, empezar a chover, pero bueno, Buah. o tempo está bon. É verdade. <risa> Porque toca nesta época, mira, estando un abeiro non non hai peligro. <risa> <risa> I mariñero. Eso. Bueno, eh eu queriache facer algunha pregunta sobre a carnicería, cando comenzou... o Cando, ¿Cuánto tempo leva esta carnicería Como Vaya, como carnicería no, pues, pues, Carnicería real Nace no ano 83 Ay, Fundan a te, Sí, sí, fundan tres irmãos okay. Que, bueno, unha moi pai e dous tíos ah. Que eran emigradores de, de Francia oh. nada No ano 83 retornan E decían entros tres montar unha carnicería E eh, bueno, e eu, eu comenzo Me... Porque bueno, dedica exclusivamente a carne de, de porco. Uh -huh. eh, un deles, un deles tamén aproveite e monta unha unha granxa. Ah. E eh, bueno, aí pouco a pouco vai nascendo a, a cadena completa. Sí, sí, moi ben. Eh, por que o da por iso de carnicería real? Bueno, eso simplemente pola calle, que está na calle Real. Ah, <risas> la... ah moi ben. Coincide <risas> co coincidiu ben que bueno, que un hombre que Te viste, pero bueno. Exactamente. Eh, casualidad Espo... ca, ca, ca, casualidad, Exactamente. <risas> bueno, todas esas son casualidades. E eh, canto persoal estádes traballando porque vexo que que estades traballando bastante. Pues temos eh, tres empleados, a verdade. Ah, tres empleados. O sea, mira, desde, sí, sí, desde ano 2016 incorporamos o terceiro. Sí somos tres empleados, bueno, y a verdade é que bueno, eh, xa levan ca plantilla en total por desde hai 15 anos, porque bueno, desde 2005, si, sí. o bueno, eh, o negocio pasou de ser generacional a colli-colli, ¿no? que son o fillo dun deles. Sí, sí, sí. Eh, bueno, eh, empezou unha nova un novo ciclo. Ah, empezou unha familia con con empleados. Moi <ríe> ben, estupendo. Eh, esas axudas que dicen que dan tanto que <ríe> da gañrisa, ¿Eh? verdad? <ríe> vale Vala mas que <un> entrar. <ríe> Vaya, animar <más> e menos. <ríe> bueno, eh, porque eu tamén eh teño entendido por xente que van aí por clientes, eh, Que dicen que tedes un os criollos, que vamos, que dá gusto comelos. <ríe> bueno, ser é, é especialidade da casa, verdad que si, sí, somos moi coñecidos na na comarca polo tema do, dos criollos. Mhm. Mm Sí, servimos lo, bueno, tanto aquí no público como a, a gran parte dos restaurantes da, da comarca. Mm. A parte, bueno, se consume moito criollo por esta zona. Ah, no. Porque vosotros distribuís pola, eh, toda a contorna, non? Sí, nos 40-50 kilómetros no redor pues, distribuímos sí. tamén mercancía. Uh -huh. E bueno, onde nos chamen, pois pues onde non chegamos ca co reparto, pues mandamos a porta por... Por, por transporte ah, digo, bueno. vender por, por vender vendemos onde nos chamen vamos, dunha maneira claro. ou doutra claro. a nín o que me fixo gracia a Edín, foi o que son eses estáperes do cocido que hoxe xa vosotros encargáis vos deso e xa vai a ser van, po, me parece que non hai nada máis que cantalo si, sí, bueno, ese é un, é un servicio que, que este ano non pude contar con el, fixémoslo <risas> dous anos anteriores, porque bueno hai de empresa aquí de Monforte que se dedicaba a... Non sea, nos no cociñábamos, poníamos a mercancía. Sí, sí, sí, estamos de unha empresa e a empresa esa cociñaba e envasaba. E esa empresa, pues, cambiou, marchou aquí de Monforte para pa Coruña e, de momento, pues, ainda non se instaurou de novo e, mentres, pues, estamos sin, sin ese pack que ofrecíamos. Que, eh, bueno, vale a pena, porque ah, bueno. estaba moi de, demandado nestas épocas. Desde logo, nestas datas era... Bueno, eu eu rei de Galicia o cocido. Sí, sí, a pode este, haber no moitos, pode haber xente, no podemos dar cociñado, pero bueno, ao final vendeuse moito, verdad, de cocido. Sí, sí. Pode haber moitos trudidos, pero como o galego, me parecen ca poucos. Sí, eso influye toda esta auga, esta auga é distinta. Eh, exactamente. Sí. Aí <risa> xen, xente que dice que o leva xa cocido de aquí sí. por, por por tema da auga. Sí, ¿no? sí, sí. Eu coñezo xente que que están por aí por Galicia por aí e veñen aquí a Cataluña, veñen aquí e tamén, pois, dice non, eu trago o cocido dele porque, mira, algo que na fonte en tal sitio e tal a co dice, tenxo un sabor diferente si, sí, non sei se é psicológico ou se é de verdade, si, sí, pero bueno tema da morriña, de, de nostalgia e estas cousas, igual é que a fronteira e en, en Castilla y León se hai sabido de outra maneira as cousas sí. <risos> porque din que tamén sodes referente ei na Ribeira Sacra No sei se bueno, eh, o enico, pero... referente vamos a ver eh, somos o único negocio que de que, que ten carnicería de cerdo, exclusivamente de cerdo as outras carnicerías eh, teñen pues, de, to, de todo de, de, de, de porco, de ternera, de polo sí, no, sí. de solomarra bueno, referente ou no sei o final tamén o levar 40 anos isto tampouco que tan grande e un vai facendo un nombre eh... Eh, sí. por iso digo que é <risa> bueno. claro como ben dixe antes pois unes tíos teus foron xunto co teu pai foron os que montaron a carnicería e un deles pois dixo vou montar unha granxa de porcos montan a granxa e dei medra a carni, eh, carnicería Sí, a ver a regarnifería foi moderando en todos os anos, eh, cada ano pois pues, un poquiño máis, uns anos perdemos cliente, outros recuperas outros, pero bueno. Sí. Le vamos pois pues, eso, pois pues, encrecemento, pois pues, durante 30, 40 anos pois pues, crecendo cada vez un poquiño máis. Sí, sí. Eso, eh, aguantando os baches que porque foram pasando eh. durante 40 anos que non foron poucos, agora estamos atravesando outro, pero bueno. bueno eh, a ver como vai. Hai que resistir, non queda doutre. Exactamente. Pero atrás nin para empuxar. Para trás eso, <risa> eso non se pode mirar, hai que mirar sempre para diante Siempre para diante, hai que ser positivos E sí sí. esa granxa donde a tedes situada? A granxa está aquí cerca donde estamos o negocio Estará un kilómetro de aquí cerca, no, está uh -huh. cerca. Muy ben, estupendo Porque aí, aí terán, bueno A parte de que Cando chega a certo tempo Hai que axudarles a manterse pues Con, con outros produtos pero supoño que terán carballos terán, eh, terán landres terán castañas e todo eso que, como se cría moitos e dos porcos si sí, claro, claro, así, así, uh -huh. correcto estupendo, porque eh, así dese xeito pois tedes os porcos que son os que os que despois eh, por eso a xente fala tamén desa carnicería porque Vamos, a, a, a alimentación do ganado e. Eh... Uh -huh pero bueno, de calquer sí, sí, sí, sí. animal, porque al final eh, comemos o que comen eles, pouco máis, se sei, como se suele decir, somos o que comemos. Claro. No, pues, bueno, eh, son animales de sevar no tempo que tienen que estar cebados que se sacrifican xa tener un certo peso, que a carne xa tiene otra consistencia. Bueno, sí, sí. y al final pues bueno, el resultado es, es sencillo, pero bueno. Eh. Sí, sí, sí, sí, sí porque eh, canto cuántos kilos tengan que tener un porco, por ejemplo, para sacrificalo, no que sean de esto cuando llegan que son pequenillos esa carne como que pues, no, en canal de de entre 100, 15, 120 kilos, uh -huh, es lo ideal. Ya, ya está bien. É ideal. Antes non, porque tamén venden esta carne feita, te teño moita no, auga, é claro. máis consistente cando xa teñen un, un certo peso. Exactamente. Que no. pasa que tamén é máis caro pois pues, conseguir ese marrao que tamén quedalle máis de máis sí, sí, Porque eu estuve traballando aquí e que, bueno, aí chamase carnicería de porco e que dicése tocinería. <ríe> E já sí. tunque YouTube traballando nisto pois 9 anos e medio, hasta que me metí na hostelería e ao jubilarme pois enganchéi má isto. Menudo recorrido. Si. Sí. No, recorrido teñor, teño feito e teño moi boas eh, moi boa experiencia en todos eles. Claro. Entra cara deles. Porque mira, é pues... eh, eso é es como a vos. Cuando, porque houve eh, a Cando eu dixen, vou falar cunha carnecería Monforte, tales e outro, e dícenme, non será real? Digo, pois sí, e digo, como sabes? Dice, hombre, se a mellor carne de porco. Dice bueno, un pues, paisano, que era de xarra. Pois é un orgullo eso, pero, bueno, máis que a mí, pós pais e pós tíos que foi que conseguiron todo. É, sí, sí. É, eh, Euxa coñe feito, bueno, sí, que feito, que mantelo, hai que sí, sí, eh, dedicarlle sí. tempo todos os días, pero bueno, os que tuveron a idea de facelo e de crealo, foron eles, entón, pues bueno. Eh, en este caso, sí que, que mirar pa atrás, dices que non, pero bueno, en este sí, caso, sí que, le... sí, que mirar, sí que toca mirar pa atrás. Non sí, se pode sí. olvidar un de donde eh... para saber a dónde vai, non que outra cousa. Pero eh, eh, eh, mirando nese, nese pa atrás, e eh, mirando impositivo, Correcto, correcto. Sí, sí, sí, sí, claro. Pero eh, mirando que non ven esta estos tempos malos, pues bueno, ves, daste conta que que no largo do tempo eles tamen tuvieron un ma, tempo malos, saíu adiante, pois pues, eh. tú dicir, bueno, se si saiu daquelas, por que non se vai saír no, desta, de no non? Por que non se vai saír agora? Eh, que no, tes, te tes pues, bueno, te, okay. te tienda online? Eh, si, sí, bueno, teño página web eh, tienda, tienda online túbena Pero final, sí. teño quitada Porque prefiero que o cliente sí. eh, Me chame, me diga o que lle no eh, guste que non lle guste Porque bueno, final, o todo comercial A persona sempre mellor Cuda a página web que non hai sí, Non hai sí. nadie detrás non sí, eh... sí, sí, sí, sí, sí, sí. Porque, por exemplo, hai Que o tiño, vaya as fotos que vía e todo eso pois, pues, tedes o touciño que vai como, dixéramos que pode durar un tempo, porque vai como envasado ao vacío non? Si, sí, si, sí, bueno, o touciño que a panceta eh. o ir salado tampouco aguanta sempre, só o único que vai pasando que se vai curando, eh. e depois se, se vai curando, pois pues, bueno, pues, podes comer crudo, como curado, como, como un xamón que, que está moi rico, vamos eh. Este non pois está fresco, pois aproveítalo para o pa frito, para pa botalle unhas, sí, sí. as ou calquer cousa, que sí, sí, ou, eh, un cache pa de touciño nun cache un rimulau. Como digo eu cando vou aí, elles digo é, é, claro, que vou pedir caldo. Claro, si. Sí é o plato estrella do, dos turistas non veñen por cousas raras, veñen o básico un pouco de caldo con unto sí. e o plato, plato estrella si, sí, señor e, e digo, pero por que non hubo porquinho ou non? se non hai un porquinho é que... eh, non vale claro, verdad. porque verdad eh, por eso digo que eh, en, en, en, en esto o que facías antes, por exemplo que agora, máis que seguro que pronto Volverán outra vez a, a facer isto do cocido O pois, precocinado, si sí. O precocinado este e, e, Eu cando o vi Digo co que me gusta a mí, e, digo, e Dice, cando eres novo Podes comer de todo Cando chegue a certa idade Tens que mirar moito o que comes Si, sí, si, sí, de verdad Sí, pero bueno, falando un pouco así dos precocinados, tamén, claro, é o que se adapta ahora aos tempos de, sí, de hora, a xente a ver, vayan ordo unho a casa, sí, eh, pouco tempo teñen, entonces entón, eso de poder chegar, eh, encontrar un producto de confianza, eh, nada eh, más meter no microondas e quentalo e comelo, pues, sí, bueno, eh, ahora non hai tempo como había antes de estar toda maña cociñando, porque un cocido leva súas horas facelo, e no, o no, día entre hai que salalo, entón, por desgracia, na sociedade está tan estresada que vivimos, non hai tempo para pa poder pararse esas cousas. No, no, no. Eh, gracias as nosas aboas que eran as que facían aquel caldiño eh, o calquera cocido que era, dice non vouche, como dice outro vou a casa de miña aboa que que vai facer unhas lenteixas que non vexas, ou que vai facer o caldo ou que vai facer un cocidinho como fai con tanta paciencia con tanto cariño É sí, o claro. sí, sí, sí, sí. sí. eh, conxunto de todo o que está bon. Eh, o cariño con que fai a boa eh, E o sabor das cousas eh, sí. eh, E a sobremesa E esos, e esos licorcillos que estamos de despois É oh. eh, o conxunto, conxunto de todo o que fai Que eh. esta sea unha terra especial Exatamente, porque Como se suele dicir no, en, en eso como que facéis vós, Porque a mi tamén mo teño indito Dice, mira, cortan chata a carne Con tanto cariño Que hasta gusta máis <risas> bueno, eso é es moi importante o tema de, de fazer as cousas con, con interés sí. eh, sempre mostrar unha, unha cara agradable que a xente, pois pues, sí. bueno, se algún día ven un de mala leche, pois pues, polo menos entra sacar unha sonrisa, pois pues, bueno pues, tamén es. axuda. non é só a carne, senón é o conxunto e todas as cousas, é, vamos, o que, fai, o, o, o que fai que funcione é, exactamente porque, claro, neso é o, é, é, é o que consiste cando é, porque eu como estuve traballando neso, pois pues, sabía ser perfectamente o, o que hai que facer, non? que sempre nos mm. decían dicer digo, olle, senhora, como quere? pois pues así, así pois pues pomo, pomo con xeitinho cando venha alguma galega vostede non se preocupe que eu ponho con xeito con cariño claro que sí, <risas> non sí hay... bueno, eso é es verdade, non hai que ganar o respeito do cariño da xente, pois pues é todo moito máis sí, sí, máis sí. fácil de, de vender moito eh, eh, sí. máis fácil sí, señor. e entonces que... por iso digo que Eh, se sede referencia aí na Ribeira Sacra e eu xa mo teñe dite que te queñeces a José Manuel. Eh, sí, cando... correcto, sí, somos, que... somos vosos amigos, somos vos amigos, Pois <risas> <risas> el pues, pues, foi o que me dixo, dixo, "Tes que entrevistalos, non che vai querer, pero tú insistes <risas> Bueno, no soy partidario de estas cosas, pero no porque non me guste, bueno, porque un, un, bueno, non tal, a... pues, non está, acostumbrado a estas cosas eh? Eh? Bueno, se, se, se pongo un pouco más nervioso do, do, do normal. Nada. Eh, bueno, vale. Tú tranquilo falta de, después... fal, fal, fal, falta de práctica todo, ¿eh? Bueno, practicateis, teis da botna. <risas> Eso tamén me pasaba a mí en un comienzo. Eh, o, o caso é que o caso es que como me dijo eh Xachiriel porque máis que seguro que está escoitando e entón, pois, xa tira máis que seguro que tira a verde máis e iño diciréu, besabelo e dar desgracias da nosa parte polo menos, porque el traballa con nos cada, eh, cada xoves pois, como ben sabes que el fai unha viñeta fai calquera cousa, máis que seguro que fará unha viñeta a vosa Sí, a verdade que non, non, non, non lle para no, no. a cabeza, está sempre con outra, con outra vez que un artista. Sí, sí, sí, sí. <risos> sempre sempre de bon humor, tirando moito pola pola terra, polo corazón e es... zona, polo Sí, sí, que haber máis como é, a verdade que si. Sí. Exactamente. Porque eu estuve traballando con el tamén na radio aquí en Barcelona, estuve con él. E entonces traballamos xuntos. Eh, pouco tempo, pero traballamos xuntos. Sí, sí, pues... Xa me comentou comento tamén que ando era tamén pola radio sí, sí, sí, sí, sí. sí. Cando era ah. moi novo que algún día tamén lle costaba chegar as mañas sí, sí, bueno, Como todo o mundo bueno. Pois pues moi ben, Javier Isto pues foi eh. un placer estar contigo O en placer é meu que irá aquí estamos outra vez de novo para poñernos un pouco o día pues Pois moi ben eh, Nada, que teñas moita sorte que esa camisería siga medrando. Muchísimas gracias. pasar buena tarde. Un saludo a todos. Y igualmente. Chao, chao.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 A música vainos ben para recibir o noso o noso amigo Aníbal Blanco, adegueiro de tappa de Tapias de Mariñán Moi boas tardes Aníbal eh, Boas tardes teñados todos Boas tardes a, un agudo especial a todos a, a todos estes galguiños que por andamos e nos <risa> no medi, e, e que no Mediterráneo. <risa> está desde maravilla, vamos <risa> <risa> bueno, aquí tamén está moi ben, eh hombre, hai polo menos respirades sabes que digo eu cando saio, que cando vou aí que de, de cando en vez vou eh, me vou á aldea donde eu churei por primeira vez pois pues digo, eh, adonde vas? vou respirar aire que naide respirou <risa> ah <risa> Por eso digo que, <ríe> por... ben, ben. Sí, de vez en cando hai que. Bueno. Sí. Temos sí, que, bueno, sí. bueno, Tem... pois pues nada. É Bueno, temos que felicitarte por ese ácio de ouro que recibiches fai pouco, fai pouquiño. Bueno, es que a verdad que os premios estamos eh, colleitando unha chea de éxitos e reconocimientos internacionales eh,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 a única adega que, de Monterrey que consiguiu un ouro. Ah, un, e, un, éxito, un éxito continuado, eh, bueno, estamos eh, moi contentos. Hombre, iso é pretado, xa non só so unha parte moi grande para a adega, pero outra parte moi grande para os viños galegos, para Galicia en Xeralda. Sí, sí, a verdad que os, os, os viños galegos están triunfando enormemente eh, en todo o mundo. Son os viños que se están posicionando como millores. No xa o sea, uh -huh. levamos tempo dicindo con os millores blancos do mundo uh -huh. prodúcese en Galiza. Uh -huh. eh, bueno, mm, eh, confirmámolo que, que, que os viños están alcanzando un éxito enorme mm, Eh, enorme, non no son a nosa bodega que sí, sí, sí. en as catas de Galicia presentáronse 400 bodegas sí, sí. Eh, eh, A maioría das rías baixas viños uh -huh. de, de 40, 50 hasta 80 euros a botella e uh -huh. o millor foi o quinto das tapias de Tápias mariñán uh -huh. Eso que non é un orgullo eh, eh, a Haberse si algún día chegades aquí a cataluña, É patedes como es como unha proba de viño. Eh, eu podo xe dicir case por eh, que lle gustaría moito ao noso presidente de Rosellé de Castro que se fixera ali, pois unha degustación, é só unha degustación e non hai ningún inconveniente, o mellore mincosto min un pouco máis despasarme porque bueno, pero foi a fai pouco foi a a Barcelona weekend wing. Eh, estuvemos ali no, no pabellón de cor viños expostos. Ah Pois Po pois, eh, a nosotros ademais, pois mira, viíasnos a Xulo e a máis amén. nos viías aí e ademais moita eh, da xente, pois temos quello propoñeero o noso presidente que un día vos traiga aquí vai que vos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 Eh, tens que atender todo eso e dices, que este viño ten elaboración, alguén está detrás porque hai que colle o viño en puxón e como digo eu, digo, nun me empuxa só, bebe-lo non, é, puxoso, bebe no, é que, a ver é, cualquera bebida pues, é, unha copa de, de licor unha, mm -hmm. eso, é para pa disfrutar a, a persoa que, que non disfruta dunha copa de viño sí. ou de cualquier bebida cualquier comida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 Comemos a veces eh, a maioría a, a veces no, a maioría das veces comemos para alimentarnos. Eh, sí, eh, Realmente comer para disfrutar. Sí. Fáemolo poucas veces. Muy poucas veces. Muy poucas eh, veces, sí. toda razón do mundo el, el, porque el corbiño, eh, pues pasa exactamente igual. Sí, sí, sí, sí. Porque como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 Eh bueno, eh una un, una tendencia que se están faendo unos viños excepcionales eh, sí, sí, sí. aquí en Monterrey, en, en todo todo país, pero especialmente en Monterrey, que es una comarca que que vai a pegarnos un pulo eh, increíble, o sea, vamos a pasar a ser en muy poquío tiempo a segunda comarca vinícola de, de, de Galicia. Uh -huh. eh, bueno, eh, esperamos que fer fa,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 pero eh, o 90% da produción do millón e medio de kilos que peteremos uh -huh. será da, da, da, do viñedo nosso. Uh -huh. bueno, eh... eh, por eso digo que onte precisamente, onte pola tarde, estaba tomando un cafetiño aquí pretinho a casa e a un restaurante, un restaurante bastante grande. E vexo unha estantería, e eu acerco un camarero que conhezco desde Cativinho, Digo, que está mirando? Digo, estou mirando estes viños. Dice, mira. E digo, lleo, mañá falarei co, co, desta, co deste viño. Dice, ah, sí? Dice, sí. Chama, eh, digo, pois sí. e lleo, chamas Aníbal. Dice, este é moi bon viño, eh? Digo, espose acercouse un paisano e dixo, como me xe gusta escoller, eh? <risa> digo, bueno, hombre... Mira intentamos intentamos eh feiras cousas o mellor posible. Hombre. Eh, temos que valorar o traballo, eh temos que poñer en valor eh, saber que un viño ten un coste e non é posible eh, vender un mal vender eh unha un, botella de viño. Eu, eh, o éxito eh, nos estamos o poñendo na calidade. Eh, como eh. yo dicen o responsable de da Xunta de, de, de medio rural, a semana pasada nunha xun, nunha reunión que eles están por darlle valor a botella de viño e mm, que eso repercuta en todo, en toda a cadena da da e eu pues naturalmente estamos totalmente de acordo. Sí, sí, sí. Hombre, Primeiro, eh, que hai que reconocer un traballo da xente que está no campo. Eh, exactamente. As bodegas e o consumidor que sepa que está vivendo un viño excepcional, uh -huh. excepcional, un xeo ou sí, de sí, outras sí. bodegas. Sí, sí, sí, sí, porque eh, claro, para eso ten que haber gustos, el pregustos pitas e colores. Claro, sí, e eh, eh, tamén eh, eles mm, posicionanse no valor da botella, pero uh -huh. nós tamén nos posicionamos no valor da terra. É, eh eh é eh importante que ar 28 vivo de Vegas de Monterrey, si, sí. pois pues teñan unha boa clasificación los viños, un boa eh, posto no mercado, pero tamén é importante que as terras teñan de estar valoradas, que que a terra teña un valor. Si, sí, si, sí, si, sí, si. Sí. Entonces, bueno, é unha cadena que se ten que beneficiar por pues, os 600 e pico eh, viticultores que que hai na, na comarca oye cantas... Canta uva se culleu o ano pasado? Porque se que cullela ainda. Aquí en, en Monterrey creo que foron seis millones e algo de, de kilos. Joder. Seis millóns e pico, sendo unha colleita corta. Corta. Probablemente o ano que vem, pues chegaremos aos sete millóns. Eh, bueno, mm -hmm. Pero Joli. este ano foi foi corta porque nós eh, tínhamos que pasar amplamente un millón de kilos e eh, Uh -huh. eso esto anduemos neles bueno, pero porque claro bueno. oye, eh, eu fixo a veces, cando non sei se si, eh, eh, teño baixado aí, aí do aí a revida sacra por aí, e veixo ver debaixo das cepas, veis como aquela pedra que, que é isto e, e en outros sitios suelen quitarlle as pedras pero eu di, penso que esa pedra é un benetidio pa a cepa, non? Sobre sí, todo una Paula Unha vez que, que, que acepa enraizou eh, en Se si sí. hai pedra por encima É mellor nin traballala Porque iso guarda É unha, un, digamos un, un controlador da temperatura Ah, amigo, ves Eh, cando é Unha noite sí. Dalle calor eh? E cando é durante o día Dalle frescura Ah, amigo, ves Se sí, bueno, non sei sé se si hai algún vídeo da do, da nosa adega que uh -huh. cando plantamos había hai unhas salen unhas pedras es, enormes. Si, sí, si. Sí. Que intentamos non romperlas Si. Sí. Porque eu eh, collo carmaos unha pedra desas <risas> e pártela. Si. Sí. Ea como unha esponxa. Si, sí, señora. Eh, iso é es unha unhas pedras eh uh -huh. que cando hai humeda hinchan. Uh -huh. Collen collen a humeda e eh, guardan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 a ter unha conversa con qualseira sí. persoa que que sí, sí, familia, sí. Eh, eh, se vamos, se si, se si leva compañas, bebendo unha cunca de viño, vamos, eso é o máximo. Hombre. A satisfacción que poden tiñer é sí. compartir unha cunca de viño. Eso é eh xente que no campo, pues sí, bueno, sí, sí, sí. Que a veces tamén compartir algo, Hombre, que, que si sí. estás cas tu armaos. bueno, Porque, claro, vosotros metedes o viño unhas elaboracións, eh, dixéramos, tradicionais. Non vos ides sabe, que si en Estados Unidos, que se si, eh, en Irlanda, era? non, non, non. Sodes tradicionais que facedes este viño que está aquí, que cada día mellora máis, ou mellora mellor. Nos a elaboración dos nosos viños intentamos eh, fer eh, eh, de forma non artesana porque eso é imposible sí, pero si sí, co, co, co, con, con, pre, con prensados moi suaves maceración, uh -huh. eh, claro despalillado porque antes non se despalillaba pero uh -huh. ahora si sí, eh, eh, control total de temperatura desde que entran a, as uvas na vega eh, eh, xa se ponen en frío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 Posos, un sistema que temos de, de filtrado, que uh -huh. un eh, filtrado tangencial que non produce ningún ningún eh, choque co viño, uh -huh. non se usa nin terras nin filtros de cartón. Yeah, yeah, yeah, yeah. Eh, bueno, son son é unha os sistemas que, bueno, pues, pues son moi caros, é eh, moi delicados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 Navarra? Sí sí, sí, sí, sí. Sí, por ella pertence a Navarra, sí. Vale. Y, y y estuve en Alfaro, pero un Alfaro, nos enseñaron eh, claro, todo mundo dos que iban conmigo, a mí non me interesaba que me que me ficeras un agasallo, unha casa de viño, nada. Eu iba por ver, eu quería aprender. E entón pois foi cando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 E foi cando me dixo a mitad é che galego e outra mitad é che americano e entón vin como se levaban pois a esas, tina, a esas tinas que son tan grandes e despois o envasado como é lógico divinamente, si, sí, si sí. e eso foi, a mín eso encandilaba me, mirando esas cosas bueno, eh, o, o, o, o proceso de envellecimiento ajá uh -huh.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 Sí. porque ten moitos nudos e eh, eh, non se sí, non, sí, sí. non se dá topado eh de carballo en condicións para pa elaborar viño. Entonces, nós trabajamos con carballo francés e eh, con carballo americano. Sí, sí, sí, sí. Principalmente que foi... francés que quando que o que lle dá un, bueno, un, un aroma sa... eh... a vainilla, a vainilla principalmente oable con ese. Pero mm, solamente faemos tinto. Sí, sí, sí. Tinto, tinto, o branco, o branco eh, é fresco, eh, viño de ano, uh -huh. ano de 2 non hai Sí, sí, sí eh, perda por... de sabón en calidad durante 2 anos. Sí, sí. Pero bueno. o tinto, o tinto que por certo eh, eh fai 2 anos que damos como entre os tres millores viños de, de, de Galicia, está nos de ouro. Sí, eh, sí. Eh y eh, bueno, pero era todo eh, roble francés eh americano. Sí, sí, porque eh, o que en Francia ou en Estados Unidos teñen outra cultura de cuidar os a as árboles pois para para traballalos despois, porque claro, sí, o, o, o carballo sí, que... sí, o carballo aquí si ten nudos e todo eso peso xa non vale de que, eh, bueno, é, unha, é un árbol moi, de moita loixividade para aproveitar mm -hmm. un aproveitamento mm -hmm. eh, toda esa xente non está, nin está nin tampouco sabe a 80 anos a, a, eh, a sensación sí. económica que vai ter si, sí, exactamente, bueno. sí señor eh, bueno, que, que os que teñades relación co, co mundo rural aquí en, en Galiza, pois Sabredes que fai un sano, fai 15, 20 anos eh, a xente eh, empezó a, a plantar cerdeiras, cerdeiras sí, eh, sí. Eh, bravas, porque sí. a madeira da cerveira da cerdeira estaba cotizada, moi cotizada. Si, cotizábase sí, eh? moito, si. Sí. E hoxe, ter cerdeiras e uh nenchaqueren. -huh. No por eso. Pero en limpar leña. No, no, no, no. Ademais dicen que é moi mala a leña pero é que naquela época unha cerdeira, bueno, andaban xa buscando en de que tú eras unha cerdeira alí no alto do monte sí. iban xa, cortaban xa e pagaban xa ben oxe, as cerdeiras é que non a queren non a queren ni para facer no, no, móveis non a queren e no. é que pode pasar ao millor, tens unha plantación de carballo eh, en galego uh -huh. o millor dentro de 70 anos que, que, que están para cortar non uh -huh. valen nada é sí, sí. eh. Ver, porque no, no, a preto a miña casa me irmao ali na aldea pois tamén, sole facer un pouquinho de viño así, pretelo na casa e tal e tiño un carballo ali pegabo e digo, como chequegue este carballo tira echa a da casa e dixo, non, tiño que falar ca a diputación pre que mo axude a tirar e tal e si, sí, pois foron e entóns cortaron e dixeron oi, utiliza isto que non ten nudos e fai, a ti que che gusta facer viño fai barriles deses pois ah. si sí, fixo dos, non sei se fixo dos e tres, e dize, porque este non xe te ten nudos, este pode xe perfectamente. Si, sí, é complicado encontrar un carballo que non teña sí, que, sí. Poda, que poden sacar as, a, a dimensión das eh. da, da duelas. Eh, sí, bueno. eh, exactamente, si, sí, señor. Eh, nós, de todas as maneiras, o, o branco o branco mm, fixemos unhas provas e eh, eh, non nos convenceu. Si, sí, si, sí, si, sí, si. Sí. Eh, nunca vas fixiamos eh, branco en, uh -huh. en, en barrica porque o, o, a madeira si sí, aportalle unhas cousas, pero tamén lle quita outras. Eh, Entonces, tamén quita outras, si. Sí. branco nos no, no, tintos, pero bueno, uh -huh. eh, queremos creemos que o viño é unha froita, e hai que disfrutarlo como como, eh. como se for unha froita de saber saber atopalle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 É máis complicado, non? Máis complicado, uhum. porque nunca nunca van a evolucionar igual que co, os blancos. Os blancos, sabes que eh, tens unha uva ben seleccionada nos viñedos, eh, ben dimada no punto óptimo, eh, pois os tratamentos, eh, os procesos en unha vega son os correctos, pasa a ter un viño excelente, sí ou sí. Eh, pode haber un con maior calidad con un ano que outro, pero eh a evolución prácticamente eh é, é, é matemática. En cambio os tintos uh -huh. é, durante a fermentación é, bueno, é máis complicado, é máis complicado, é máis difícil de conseguir os mismos viños ano tras ano. Sí, sí, sí, sí perfectamente porque claro como falábamos nun comenzo de probar un aprobar o outro pois pues, hai unha a, hai unha a, unha diferencia de, de, de gusto por exemplo sí, eh, bueno, agora tamén a tendencia mundial porque dun, a veces eh, dices no vives eh, localmente pero estás conectado eh, globalmente entonces nós no, se, se, se elevamos observando que a tendencia dos viños brancos va en aumento, uh -huh. pero a, a pasos agigantados. E o sí. tinto vai eh disminuindo a venta, pero non sí. aquí de Monterrey ou compañía sí, sí, sí, sí. galegos en, en tintos en xeral, sí, sí. sino que que en a Rioja, en Ribera del Duero, uh -huh. agora hai unha agora hai unha polémica en, en Burdeos, que é a cuna dos, dos viños tintos uh -huh. con o pres, máis prestixio do mundo. Uh -huh nos están arrancando viñedo porque non lle... Non lle sal de rentable. Non dan vendidos vendido os tintos e eh, sí, claro. eh, insertando hacia blanco, a ver. Mm. Pero, bueno, a tendencia dos tintos eh, mm. e de, de carencia dos tintos. Eh. Sí, en cambio, sí, sí. os blancos, pois... Si, o outro día oi falar disto, que falaban dos viños, eh, que, claro, que ese, o viño tinto que era moi... que quedaba atrás en venta co... Do, que é do blanco, non? Que é do sí, blanco É sí, o sí. achaco Que que a muller a, Incorporouse E a juventú a consumir viños uh -huh. Viños de moita calidad uh -huh. E a, a tendencia da juventude E a mulleres Que uh -huh. antes convivían viños É a tendencia é mm, Beber blancos, uh -huh. blancos. A miña tamén a sorpresa De que encontrase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 que é tomarme dúas copas de viño que non me gusta tanto e tal, porque alrededor do viño críase moita cousa, non é solamente aquilo, pero podes, non sei, hai conversa, hai poesía, hai, en fin, que hai moita cousa alrededor do, do, viño, do viño. Sí, sí, a ver, a, a, a maioría das veces o pretexto para ter unha charla cos amigos, estar unha tarde, pois pues, uh -huh. eh, de parola o pretexto é o viño. Eh, vente teño un viño que vamos a abrir, un viño de fai 5 anos e eh, vamos eh. a probarlo e uh -huh. entonces é un, é un entorno. Sí, sí, sí, entorno sí. De, de, de, de de ter un con quen compartir esa esa botella de viño. Eh, ¿Vale? ademais eh. un comparte é un mundo que, que ese pretexto normalmente no o tes con outras bebidas como no. a cerveza, naide, a ver, naide non, a ver, sí. é máis fácil ven que vamos a abrir unhas botella de viño eh... que teño aí que fai oito anos e vamos a compartila a ver de cantalas una, una, por exemplo, unha cerveza sí, dificilmente lle faz pero bueno sí. tamén, tamén, tamén, tamén, eh, tamén é bom pero a parte pero que sea más que cotidian é O viño sí que é un pretexto a veces para pa juntarse uns amigos e eh, eh, catar unha añada nova, un eh, exactamente, sí, señor. Unas botellas que teñas aí con moito agarimo. Mm -hmm. sí. eh, nada. Exactamente. Bueno. Pois, Aníbal, foi un placer falar contigo e esperemos vernos máis cedo que tarde eh, seguir pois a beira dunha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 A recibirlos. Pues muy bien Aníbal, graciñas Muy bien, gracias a vos por acordarse de, de, esta, de esta casa gracias, gracias a ti por atendernos tan amablemente como siempre El jazz té la seva cita setmanal a la sintonía de Radio Samboy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 ¿De acuerdo, Andrea? Muy buena tarde. Hola, muy buena tarde. ¿Cómo estáis? Pues por aquí, no sé ahí donde está tu pastilla, si estáis con choiva, sol como tal. Bueno, tales. en Compostela estamos ahora mismo con choiva, choiva y choiva. ¡Vay, hombre! Pero bueno, ahí por, con mucho sol, supongo, ¿no? ¿Y qué? ¿Con sol? ¿Y qué claro. no nos da chovido? O sea, no nos da Pues sí. ten que chover, en inverno ten que chover. Claro. Bueno dese, porque o primeiro premio ti xa desde Catiña a ti, viña, ti escribes, fa poesía, de todo eso. Bueno, e, sei... por, o, o primeiro premio recibicho no ano 2007, o primeiro premio que xa diciendo. Pode ser, pode ser. eu a verdade que non son moi de premios e cando chegaron, pois, benvidos, poron. Pero, si sí, eu, dende que era pequeninha, sobre todo, máis que escribir, lía. É, entón, ler, ler, me fixo querer escribir. Ah, Eso foi, foi importante. É, sí. <risas> eh, Porque eu tuve en repasado un pouco de ti e faz unhas reflexións moi interesantes. sí. <risas> Faz unha reflexión, porque, claro, o teu é ler. Eh, Dei foi donde aprendiste tú a escribir, a facer poesía, en fin, todo Por eso que eu sempre digo, hai que ler moito. Digo, como me dices, é como fazes eso? Hai que ler moito. Mira, para escribir pouco hai que ler moito efectivamente, efectivamente, yo creo que leyendo también nos fuimos construindo y también pues en papá no nos ven, non do, do que as outras persoas leen y y crecendo tamén y a mí pasame moi tude coller algún libro que me marca sí. eh ter ganas de escribir, ¿no? No sei eh? se si vos pasa tamén, sí, pero sí, sí. pero sí, sí, sí, é casi o impulso que me dá de decir, "Oh, agora sim, sí, con isto sí, ¿no? Eh, eh? sí, sí. Ou escuitar a certas persoas Que están a falar Si, sí, efectivamente, tamén Si, sí, sí. sí, de feito bom, pues, O recital de mañan ¿no? Que, que sí. se chama to todas as mulleres que o son sí. Que fai alusión un pouco A un libro, a un libro que a un segundo libro Que se chamaba todas as mulleres que son Fai un pouco referencia a iso Que acabas de decir ¿no? Como, uh -huh. pues, As voces que nos crean ¿no? As lecturas que nos crean eh, E os referentes ¿no? Que están aí sí, sí. Claro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 pra elas todo vai ben. Anque tean, como digo, anque tean fastidiadiñas e elles doía a cabeza, pero pra elas todo vai ben, todo isto mm. en eh, seguida e as reflexións que ten son moi acertadas. Mm. Si, sí, bueno, iso é parte do do hiperopatrearcado, non? Que sí. nós no estamos Que, final construye os homes casi como se si fosen seminútiles ¿no? Para certas cuestión, como poden ser os cuidados ¿no? Uh -huh. Ou as labores propias da casa uh -huh. ou cosas destas, y y que, bueno, obliga de alguma maneira que as mulleres teníamos un peso maior sempre, ¿no? Con con os sistemas. Sí. Bueno, eu penso que pouco a pouco nos estamos modernizando Hombre. entre todos, entre todas e todos. Sí, eh, eh, bueno, eh celebro <risa> Que a, que a igreja tamén queira modernizarse Hombre, claro sí, sí. eh, Neste caso ¿no? eu penso que sí, porque por sí. exemplo eh, eh, penso que nestas reflexións como faz ti nestas uh -huh. reflexións que faz eh, a culpa temola o patriarcado, o home eh? sí, sí, porque se si, si eu faco unha cousa na casa por exemplo, me poño a lavar a roupa ponho a lavadora, fago comida e tal Eres okay. maricón Carai Si, si, si Eso te lo ouído falar eu a moitos eh, Vamos, Si esto claro. eh, digo, digo, eh, Que máis da que farei a comida Non hai cociñeiros Non hai cociñeiras no, claro. Claro, eh brutal, A, a violencia que sí. que ser xenofa, sociedad homofóbica, racista, machista sí. Sí. que es muy violenta, ¿no? Sí. Sí. Yo creo que por eso, bueno, tenemos que concienciarnos, tenemos que poner el corpo, encorparnos, ¿no? Colocarnos eh. ahí para para loitar contra a homofobia, por supuesto, sí. a, a racismo, machismo, todo que o que rodea esta sociedad Exactamente, ¿no? sí. sí, sí Porque gente. a A, a, por exemplo, unha persoa que máis dá como dicía, eh, dice un, un veciño meu que ten, ten, mm -hmm. eh, ten un restaurante hostele, digo, é a min que máis me dá que si a chica que é que, que veña un chico que que veña un homo servadeo, con que me fago a traballo mm. e lle pague claro. o resto a súa vida é a, claro. a súa vida, non a miña mm. Claro, claro, por eso creo que a importancia que temos en moitas persoas, ¿no? uh -huh. Que que temos unha voz pública uh -huh. de colocar, ¿no? Esas persoas esas voces narrativas, sí. pois pues, nas persoas mais mais, bueno, discriminadas socialmente, ¿no? Por eso as voces das mulleres, por esas voces de, de corporalidades disidentes, por eso esas voces de, de corpos, ¿no? En, uh -huh. en débeda que chaman o corpos uh -huh. devedores eh, eh, Para mí es importante, ¿no? Colocar colocarna escrita sí. esos lugares, ¿no? El existencialismo, desde, o, desde o, o feminismo, desde todos esos pasos con fa moitas altas, claro. Sí, é, sí, sí, sí, sí, te fepato todo isto. Porque mm. eh no sei para ti este o referente da arte, da escritura, mm -hmm. como como vai para a tua poesía, como As referentes, pois pues mira, sí. case todo, case todas son son referentes eh, mulleres, case todas, son de, uh -huh. de, de persoas disidentes. Uh -huh. eh, dentro da literatura pff, teño moitísimas, na literatura galega, uh -huh. por suposto está unha romaní, que se ah. fixo tanto, sí. pode ser unha com a Olga Novo, por certo, que eran nacionais este ano, sí, sí, sí, pero sí. casi todas as compañeiras da xeración dos 90, da xeración sí. dos 80, sí. fixeron moito, moito pola, pola literatura galega actual e mm. por e por transformar esa ese espazo, non, que que, que era un espazo moi masculino, un espazo onde as mullerías tiñan pouca voz ou onde as pois pues, pois pues, as escritas eran eran escritas de las escritas de mujeres, digamos, eran referenciadas como, bueno, pues, como sí. de, bueno, de cuatro Tolas, que escriben sobre eh, el clode, sí. y cosas así, ¿no? Tanto cierto, ¿eh?, que, que todo contrario, ¿no? Entonces, para mí, sí, eh, referentes como escritoras galegas, pues sí, eh, todas ellas, ¿no? Y todas eran los 90 que se comentaba antes, ¿no? Uh -huh. Yolanda Castaño, López Gómez, María febrero etcétera. Eh, también... Sí, hai, hai persoas que abriron porta para as que viñemos despois eh, eu, eu sí estou moi agradecida porque a labor que fixeron foi en algo moi claro sí. por eso digo que por exemplo, si nos vamos a tempos moi atrás sí. Rosalía o Emilia Pardo Bazán sí, esto, sí. Que te... claro, sí. o eto fixeron moitísimo, claro os discursos son moi transgresores exactamente, claro. foron molleres sí. y, y a parte atrevidas Sí, sí, totalmente y de feito, se si colles calquerados dos poemas En galego, non? De Rosalía eh. de Castro Son incluso moi actuais, non? É sí. que sustiza por la má É ¿no? eh. eh, ese colocarse, non? Pois pues co, co pobo labrego Co pobre sí. Co sí. discriminado, coa discriminada E, eh, bueno, Rosalía é superactual sí. A, <ríe> A Rosalía tam sempre sí. está actualizada, sí. eh? Está, está, yo profe y muchas veces bueno, a clase a alumnado ciertos sí. no, no se creen, que Rosalía de Castro en esa época pudiera pues, un discurso tan transgresor agresor, claro. Sí, sí, sí, sí. que é que o tiña, claro, con respecto da lingua, do pobo, do territorio, sí, claro sí, sí. sí, que a haber ese referente, ¿no? Por eso que oh. eh, to, eh, a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 en historia tuvo que tuvo que ser, claro, se nos tenía prohibida la sí, sí, educación, sí. ¿no? Sí, sí. Eh y eh, bueno, mesmamente pensamos na, en Galicia tenemos las primeras dos sí. mujeres casadas, ¿no? Sí. Marcela y Elisa, que eh. una de ellas tuvo que tras trasferse efectivamente sí, para eh. poder casarse por la iglesia. Eso y que, Y la verdad que siempre pensamos la Galicia como un lugar así, afastado, ¿no? Sí. no está tanto a, bueno, pues, las metrópolis estas que nos sí. ordenan casi siempre. Y, y casi siempre de galiza vinieron, sí. pues, como prioneiras, ¿no? Me, sí. Que tras regresoras, no sé, un momento. Así uh -huh. que, bueno, pues, tenemos que estar muy muy contentas y agradecidas. Hombre, ¿no? agradecidas a ella. Esa... <ríe> porque... A, sí. eu digo a veces cando falan eh, ou mellor falan dunha muller ou algo así porque uh -huh. te, un anda por a rúa e agora uh -huh. como tiño tempo pois anda por a rúa entro claro. nunha cafetería tomarme un meu café escuito a xente e tal e ao mellor hai xa conversas e tal eu lembro precisamente hai pouco así entrando no sitio a falar eh? falábase estaban falando do feminismo na, te, na televisión uh -huh. e, e entón porque na televisión pois se a radio parece que a tiño máis atxegada uh -huh. pero para min a televisión está longe uh -huh. e entón uh -huh. pois eh, falaban das mulleres dale, digo, dí, porque falas de xeito si tu eres filho de muller Claro Digo, non é, fales jeito, claro. de xeito, que és fillo de unha muller estás falando mm -hmm. de túa nai, de tu, da túa irmán Sí, sí, totalmente Digo, Sí, hai moito machismo Moito, moito. E, e ten pero, que cambiar Sí, ¿verdad? sí, pero gracias a Deus a eh, xente eh, nova xa é totalmente diferente Sí, agora xa na educación van outros valores, pero eh? bueno, sigue habendo violencia o, machista sí. sigue vendo asesinatos sigue habendo bueno. violencia de todo tipo, bueno Ten, temos que loitar moito que é, Exactamente, que cambia, hai que loitar moito porque sí, Non é solamente sí. aquí en España Pero tamén hai en outros países fora Si, sí, claro, en todas partes sí, sí. Non, non hai lugar onde non É, eh, eu por exemplo Que sí. haxa esos paus Esos asesinatos Porque leves un hmm. pañuelo mal posto na cabeza Bueno, bueno Eso o, o, Os homens sempre deciden oh. Que teñen que vestir Ou deixar de vestir as é, Exactamente pieles, no? Eh, é o problema, non? Que, sí. que as sociedades son patriarcais E desde, bueno, non hai moita distancia Entre un En que tens que poñer, que non poñer sí. Bueno, ao final é así Armando, teño que deixar de pesado Pois cando cuando sí. cuando eso seguiremo, allá, eh, Seguiremos falando De cousiñas Antibullando cousas e eh, Para min foi un gran placer poder estar contigo Aunque fora este, este, este anaquinho Así que, Andrea, Acupámonos gracillas pronto en Barcelona, sí De acordo, nos vemos Veña, por aquí Veña, un aperta, moitas gracias Salome Gracias a ti Bueno, señoras e señores, aquí, pois, vamos ir a, a despedirnos, pero, a, sin antes decirlles a quen entrevistamos hoxe? Hoxe estuvemos con a gran escritora e poeta que tenemos aí que ir por, por Barcelona, dentro de pouco, Andrea Nunes Brions, e tamén o adegueiro Aníbal Blanco, que nos estuvo falando, pois, moi ben, de, de ese viño, falando de Sevillo de Monterrey e tamén como non a outro a un señor a xosé eh, perdón a unha poeta como é xosé eh, Cáser, eh, Cáser eh, Gómez que estuvo Traballando, pois, aquí Unhas 30 anos de taxista Aquí en, en Cataluña Concretamente, pois, moito eh, Ten andado aquí por Boi, Como el nos contaba E tamén, como non A Javier Vázquez Carniceiro Elina Real Carnicería Real En Monforte de Lemos Que temos que ir a facerlle Unha pequena visita máis cedo que tarde así que, señoras e señores hoxe, despido un pouquiño antes de todos vós, pero sin esquecerme nunca de voltar aquí otra vez así que, gracias Fernando por estar aí e, como ben dixo, no comenzo pois Xulio non pode estar connosco hoxe aquí e Xoxe Manuel tampou tiñe outros que haceres, así que estes que xoxes foi Armando Fernández e como dico sempre que a anoites deixo vosso descanso a rua, a vosa liberdade e dico xoxoves que ven